מזמור קלט למנצח לדוד מזמור. אדוני חקרתני ותדע, אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. עורכי ורבעי זרית, וכל דרכי הסכמת, כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת כולה. אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכל לה. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשק שמים שמעת, ואציע שאול הנקה. אשא חנפי שחר, באחרית ים. גם שם ידך תנחני ותוחזני ימינך. ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום יאיר, כחשך כאורה, כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי. עודך על כנוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עוצמי ממכה, אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי מה יכרו רעך אל, מי עצמו ראשיהם, אספרם מחול ירבון, הקיצותי ועודי עמך, אם תקטול אלוה רשע, ואנשי דמים סורו מני, אשר יאמרוך למזימה, נשא לשווא עריך, הלא משנאיך אדוני אשנה, וביתקו ממך את קוטט, תכלית שנאה סנטים לאיבים היו לי. חוקרני אל ודע לבבי, בחנני ודע צרעפי, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם.